Kita dah buat berapa kali? Ya? 3-4 kali kan? 4 3-4 kali juga dah pertemuan sebelum ni Abis saya ulang boleh lah Hilmo tu tak keralah Semalam dia kata kan tak keralah Saya pergi harap Pergi harap Habis Ali Haa? Mestak orang lain Betul orang lain? Haa <laughs> <tuk> Saya sebo manjung tu Kacau <tuk> Jadi dalam bermazhab akidah kita ikut Imam Syari dengan Imam Maturidi, Imam Maturidi mau tu Hanafilah. Akidah kita ikut Imam Syari dan fiqh kita ikut Imam Syafi'ah. Ya. Dan tajuk kita kata. Ha? Dalam tajui kita, dia dalam tajuk ni dia pula biasa dengan qiraatus sab'ah. Sabah, pembacaan Al-Quran 7 Cara hmm. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Kita baca apa? Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Lagi satu Suratan ladzina an'amta alaihum Wairul mardubi alaihum waladhalin Pernah dengar? Ataupun mustaqim. Uh, itu di antara contoh-contoh kiraat lain Yang selain daripada yang bukan kita baca lah Berarti mungkin terkandung dalam tujuh dalam Tujuh tu lah Tujuh jenis bacaan Ataupun tujuh jenis kiraat Jadi kita kalau pergi merokoh ke Pergi mana-mana pun Kau pulak-pulak jauh Tiba-tiba kau dengar orang baca tu Jangan kau sebuah Allah Pada-pada pandai kau lah <laughs> dia nanti tiga kiraan yang kira Ibnu Kassir, kena Imam Farraq, antaranya kemudian kiraat yang kita siapa? Yang kita kita ikut di sini sanad kita diriwayatkan oleh Imam Hafs bin Sulaiman Ibnu Mughirah. Saya nak tulis tapi yang lama. Balik kena balik ambil, ambil mak, okey. Tunggu lagi. Masuk sini belah ni eh. Boleh, dukullah dengan ada. Boleh, kita tak ya. Kita nak haleynya. Ya. Kita buat tak lama Kita buat Salam Penat Okay Kamu dah penat kan ya? Taufik dah fana tu ni Diriwayatkan oleh Imam Hafs Hafsun lah dalam, dalam bahasa Arab Yang penuh Hafsun Tapi Hafs Abu Hafif, Hafs Hafs macam-macam sebut oleh Bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi Bagi kiraat Itu yang riwayat ni Kiraat siapa? Kiraat Imam Asim Bin Abi An najud Dia kena ingat tu Kiraat Imam Asim, ayn alef sad mim. Imam Asim bin ibni An Najud. Asim, ayn alef sad mim. Asim bin Abi An Najud. Jadi kalau kita ni kau kaya kira siapa? Imam Asim. Cikgu lah Imam Asim. Cikgu lah. Ruih, ruih. Afsus. Asim ruih, afsus. Asim ruih, afsus. Imam Asim Riwayat Riwayat Diriwayatkan oleh Hafiz Maksudnya, ni Murid dia lah Imam Hafiz ni Tapi dia, dia Dia orang akan Lebih kenali sebagai Yang akan dapat nama tu lah Imam, Imam Asim tu lah Dan dia ni aa, Ni setanat lah Tak payah kot Imam Asim bin Abi Najud, Al-Kufi At-Tabi'i dari Abi Abdul Rahman Abdullah bin Habib As-Sulami daripada Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dia punya Sana dia Tak jauh dia ni tabi' at-tabi'in ke? Empat gaya macam tabi' at-tabi' ataupun murid dia Kemudian kita masyur ya, dengan Quran kita dipanggil sebagai Quran Mus'haf Usmani Al-Quran Rasam Usmani adalah istilah yang dipakai oleh Ulama Al-Quran bagi sebuah Mus'haf Al-Quran Tulisan dan hijau ini diterima sebagai mus'haf yang Sahih dan dibaca oleh umat Islam yang Mula-mula sekali disalin dan diusahakan Atas perintah Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga Iaitu Sayyidina Osman bin Afan Rasulullah SAW Dia lah dia yang Dia yang susukan salwatoh yang yang dalam bentuk tu dan perlu diketahui yang al-Quran awal-awal yang turun diorang salin tu tak ada titik tak ada tak ada baris ataupun tak ada harakat nama bahasa Arab ni kan. mula selazaman Sayyidina Ali itulah diper diperkemaskan lagi ditaruh titik ditaruh baris kemudian diperkemaskan zaman Muawiyah tu diperkemaskan lagi Ditaruh bahagikan kepada 30 juz bahagikan kepada ain bagi-bagi lepas tu macam sampai sekarang ada Quran color tajwid mode dia jadi mengalami perubahan-perubahan lah, tak ada Quran tu turun turun-turun macam ni, tak ada Dulu tak ada, buat titik pun ada, jadi bar dengan ta pun ke tak tahu nak beza Bar satu titik, ta dua titik kan, tak ada titik sekarang ni, kenapa nak baca Nak beza bar dengan ta Asal Quran macam tu Tapi orang Arab dia tengok dia tahu lah sebab bahasa dia Kan, dia tahu lah <tuh> Kemudian oleh kerana ada Islam Islam tersebar Lebih kepada 2-3 dunia lah, termasuk orang Ajam pun dah mula masuk Islam dia tak tahu pasal Arab Dia terpaksa lah dia cuba titik untuk bagi Mudahkan orang Ajam ni baca Sudah kita mampu yang sekarang takkan baca Betul? Panjang sejarah dia tu Bacalah sejarah Sejarah Quran Siapa-siapa yang ni buat titik Siapa yang buat bagi 37 Siapa yang bagi pada Ain Siapa Aku ada sejarah-sejarah dia tu Walau bagaimanapun pembelajaran pembelajaran membaca Al-Quran dan syarat dan rukun-rukunnya. Walau bagaimanapun pembelajaran Al-Quran ada syarat dan rukun-rukunnya. Kita akan sempurna bacaan seorang itu hanya dengan melalui bacaan dari kitab syarah Al-Quran As-Sa'imi atau buku, -buku tajwid saja. Kena berguru lah Sama juga bacaan ni kena lebih-lebih Quran kena berguru sebab asalnya Quran tu diajar dengan suara dibaca oleh Jibril didengar oleh Nabi dan dihafal oleh Nabi dan diperhatikan oleh Jibril dan kalau salah akan ditegur oleh Jibril tiap-tiap tahun Nabi buat mele tu dan tahun terakhir sebelum Nabi wafat dua kali Nabi khatam depan Jibril bulan Ramadan waktu Nabi wafat jadi Quran tu perlu dibaca didengar oleh guru okey tercit boleh jadi imam balik kampung jadi imam terus jangan kau tak boleh lagi imam lagi tak pas tak boleh jadi imam tak boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang fatal Dan kesalahan-kesalahan yang dimaafkan akan diberitahu nanti Jadi kena ada Kitab dan guru Saya baca tak sedap lah Tapi bolehlah. lah Kukum-kukum tajuk insyaAllah Sedap tak sedap tu Putu pulang balik selera masing-masing Sebaliknya membaca Al-Quran Di hadapan ustaz yang mempunyai bacaan Sangat sahih dalam bidang Al-Quran adalah Menjadi syarat yang wajib baginya Bagi ustaz pun lah kena sanat nah, Tengok sana saya nanti dia bawa Bertepatan dengan apa yang Telah dilakukan oleh junjungan Kita Nabi SAW semasa Mengambil bacaan daripada Jibril Dan Jibreel mengambil bacaan daripada Allah Sikit lebih kurang Apa tu Tajwid? Tajwid tu berasal dari perkataan Jauh wadah, yujauh widu, tajwidan Tajwid tuan Tajwid tu kata terbitan Ataupun masdar dalam bahasa Arab Kata terbitan, faham eh? Kata terbitan Maknanya pengelokan Tajwid tu pengelokan Ataupun memperelokkan Jauh wadah, pasten Yujauh widu, presenten Tajwidan kata terbitan Kata terbitan apa dalam Inggeris? Hmm? Root words ha, kan. kata, -kata, -kata, kata terbitan? Kata Dalam bahasa Melayu kata terbitan Tajwid Maksudnya memperelokkan Menurut istilah Itu dari si bahasa Dari si istilah tajwid ialah melafazkan setiap huruf dari makhrasnya yang betul yang pertama betul ya melafazkan setiap huruf daripada makhrajnya. Apa tu makhraj? adalah tempat keluar huruf. Nanti saya balik dia ada bab khusus makhraj nanti Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf. yakni sifat aslinya dan mustahaknya yakni sifat mendatangnya. Tak faham eh? Huruf ni dia ada sifat asli dia. Kemudian dia ada sifat baru. <coughs> Contoh satu manusia pun ada sifat asli dia Ada sifat baru dia Contoh dia ni garang kan Sifat asli dia garang Tiba-tiba jumpa awak eh Berubah ha, Itu sifat baru dia panggil Kerana ada sesuatu faktor Jadi berubah sifat dia jadi sifat baru lah Asli sifat dia garang kan Bukan main lagi Kena jumpa awak eh, Contoh kan? Jadi huruf pun macam tu Ada sifat asli dia Tapi nanti bila bertemu dengan sesuatu huruf lain Berubah Contohnya nun mati bertemu dengan kau benda dia akan jadi dengung. Asal sifat dia tak dengung, tapi bila dalam keadaan satu keadaan tertentu berjumpa dengan huruf ni, dalam keadaan macam ni, berubahlah sifat dia jadi sifat yang baru. Ini maknanya kena dibaca dengan hak-hak sifat dia yang asli dan baru. Faham eh? Itu definisi tajwid dari segi istilah, iaitu melafazkan setiap huruf dengan makhrajnya dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf iaitu sifat aslinya dan mustahaknya iaitu sifat mendatangnya sifat barunya. Lah. Jadi, sifat barunya akan dibahaskan dalam bab Aida Kam, Fak Aizhar, Mat Asli, Mat Man. Itu yang perlu pembahasan tentang sifat baru. Pembahasan tentang sifat asli nanti sifat huruf. Ini saya tuh dia dah berkuang bab-bab yang akan dipelajari dalam tajue. Kemudian tumpuan maknanya Maksudnya objektif kita kita Mautom kita Quran lah Kalimah-kalimah dalam Quran Kerana hadis tidak perlu dibaca dengan Tajwid Ola Rasulullah SAW dibaca dengan Tajwid Inna Tak ya? Baca macam biasa je. Kelebihan Kelebihan ilmu Tajwid Ia adalah semulih-mulih ilmu Kerana ia langsung berkaitan dengan Kitab Allah Al-Quran Berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW An-Othman bin Affan radhiyallahu anhu Qalaqala Rasulullah SAW Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama Bukhari Maknanya daripada Osman bin Affan radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya Tapi dia luas maknanya sebenarnya kalau kita tengok di segi Amir mana makna khas Maknanya Al-Quran tu sinilah Belajar Al-Quran dan ajarkan Al-Quran Itu sahaja makna khas Kalau makna am Apa saja ilmu yang terkandung dalam Al-Quran tu Dia belajar dan dia mengajar termasuklah Tauhid, fiqah, tasawuf, sejarah, apa apa Semua ada dalam Al quran tu Al quran sumber ilmu kan Sama juga Tapi secara khususnya khasnya memang tumbuh pada Al-Quran tu sinilah Jadi korang dah dapat ilmu besok Balik ajar lah Anak bini ke, adik-adik ke Bukan kahwin kan insyaAllah kan Jadi kewajipan bagi suami untuk mengajar laporan tu Wajib, nanti ada hukum ni nanti. nanti ada hukum. Hukum, hukum Belajar dan mengajar hmm? Yang kelima penyusunnya Jadi orang yang menyusunkan ilmu-ilmu tajud Siapa ni? Imam-imam kerana tadi lah Yang menyusun ilmu tajud ni Kemudian faedahnya ialah mencapai kejayaan Dan kebaikan serta mendapat rahmat dan kerana Allah Di dunia dan akhirat insyaAllah Dalil-dalilnya ialah Waratilil Qur'ana tertila Surah Al-Zammil Ayat 4, mana Allah perintah Waratil, maknanya Kaya amal tu, commandment command. Waratil, baca bacalah Qur'an Dengan tertil, tertilan Dengan tertil lagi Dia ada apa, dia panggil Mahmuliajli, menekan dengan lagi Takkil Tertil itu apa dia Dia baca Qur'an ni ada 3 jenis Dekat buku kau ada ke? satu Tartil, Tadwir, Hadar Kita balik Baca Jenis-jenis macam tak Ada? Tartil, Tadwir dengan Hadar Laju, Pelan, Sederhana Tartil ni macam Abdul basit tu Mesir tu Biasa download tengok Bismillah Saya tak boleh buat, Lemang hmm. lama bismillah tu dekat tengah jam <laughs> oh, Itu tertil tu Abdul Basid pun terkenal lah ni. Kalau Hadar, hadar ni laju Itu ha, biasa main terawih Budak-budak ya. Hafiz main terawih Kita tengok dia baca Bismillahirrahmanirrahim kan? Tapi tidak lari daripada Tajwid dan makras je Tetap masih lagi dalam tu lah Kalau dah tak betul dia dah baca Dia lah. laju lah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'amudu wa Iyaka na'asta'in Ihdina siratul mustaqib Siratul ladhina namta alaihim Ghairul maghdubi alaihim Waladdaalim Masih menjaga lagi makharaj, tajwir dan sebagainya Aju Kasih Ptaling, belum puasa ada yang Satu malam lima sepuluh jus, satu malam lima jus Satu malam tiga jus, satu, satu malam satu jus Pilih, mana nak pergi? Sitalek, Marcas. Bermula alarmator. Jadi kalau baca yang lima juta tu dengan baca laju, tapi laju selalunya tidak terkeluar daripada makras dan tadi. Bunyi yang yang tengah-tengah itulah yang macam musyari, sudin apa itu yang sederhana. Yang tadbir. Itu tadbir yang laju hadar yang sederhana. Ada kan? tu? Ada, macam. Itu boleh direfer untuk serap berapa. Cara-cara jenis style bacaan okay. Ha? Kena cuba? Kena nyebut. Ha? Okay. Ni? Ha, kat mana? Ada kat sini macam ni kat situ kan? Haa, ni dia Haa, Hadar tu laju, tadwir tu pertengahan Hadar, laju Tapi masih lagi Memelihara Keras dan sifat dan tadwir Tadwir tengah-tengah, sederhana lah Tak laju dan tak tak slow macam dia pasir Haa, tadwir Hadar, haa, dalro Haa, haa pedas Haa Ha dal oh. nanti kita belajar perbezaan ha dengan ha. Kemudian tadwir ta dal tadwir tadwirun. Bacaan pertengahan di antara tartil dan hadar, tengah. Tengok contoh dia ni. Saya sini patut baca tapi saya kena set saya malu ha macam ni sehari ada contoh tak contoh tadbir Baik Favourite okay, Kalau yang Yang tertil tu Yang tu basic tu lah Tu download lah Kat dalam Youtube tu dengaran Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Favourite yang Musharri Misharri ke Masharri Misharri Mas Ada tulis Misharri Ada masharri Al-A'afasi Dia orang quit Masalah nafi uh, Ok Kat mana tadi Tiga jenis bacaan jadi yang selalu yang diamalkan tu lah, terdua lah, tengah-tengah Dan kalau untuk musabakar dia akan pakai tertil okay. dan juga untuk terawih, dia akan pakai hadar Okey, lepas tu mana tertil menurut Sen ialah mentajuitkan huruf dan mengetahui tempat berhenti Ana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala yuhibbu an yuqra'a al-Qur'anu ghadan kama unzila rawi bin Huzaimah fi sahihihi maknanya daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-Nya membaca al-Quran secara tepat sebagaimana ia diturunkan rawi bin Huzaimah Matlamatnya ialah memelihara lidah daripada kesalahan Membaca ayat-ayat Al-Quran pada ketika membacanya Membaca sejajar dengan penurunannya yang sebenar daripada Allah Ta'ala Orang Melayu ni dia fail sikit dengan ha dengan ha Qaf dengan kaf Alif, amzah dengan ain pastu apa lagi? Sin dengan sa, Zal dengan za Dia banyak selek kat situ Sebab kita ada huruf S je buruk S habis dipukul semua beroh ha h dengan ni kan, pukul semua. Ni tak ada beza. Ha. Okey ha. lah? hmm. Ih di nasirotol mustaqim. Ih tu pun dah pakai i biasa. Yeah. Pak tu dia lagi mustaqim. Ya eh, mustaqim mustaqim. Ni eh, mustaqim, eh, mustaqim. off, oh, q tebal huruf ibaq sifat dan isti'la. Tebal kan? Nanti kita belajar dalam makhraj nanti. Jangan pelat. Bagi contohlah. Ha dengan ha tak jauh beza makhraj dekat je. Satu keluar kat bawah ni Tak jauh lepas tu Nak buka keluar ha yang pedas tu Eh, ni nak senang Ha, hi, hu, ah, ih, oh Ha, hi, hu, ah, ih, oh Sikit dari, salah Tapi ada yang ada yang mengubah makna Ada yang tak mengubah makna Yang mengubah makna yang bahaya Kulia, ayuhalka, firun Kulia Baca apa? Kulia, kulia Kulia pakai rokaf Kul tu dalam masyarakat maknanya makan lah kalau kul katakanlah, kul buat Allah, kul ya, katakanlah wahai Muhammad. Kalau kul makanlah wahai Muhammad. Ia dah bukan Quran dah, jadi kau bawa kan Jadi kul dengan kul ia dah dah ramai juga siapa? Kau tu kita belajar saja. Terbaik tak betul-betulnya hadis, kalau suwa suwa itu dia terbaik. Yang yang baik tak biar, yang anti lah. insyaallah. Hmm. Kita terjai sana disana sana. Ada sana. <laughs> Kemudian terdapat di sini di bus tetap berapa beberapa perkisalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam al-Quran. Ha memang tahulah salah. Sesungguhnya ulama membaca al-Quran telah membahagikan kesalahan-kesalahan dalam al-Quran kepada dua bahagian. Yang pertama kesalahan al-lahnul jali Ataupun kesalahan yang berlaku pada sebutan huruf Sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak Seperti menukarkan bacaan huruf to kepada dal atau ta atau sa Dan meninggikan sifat-sifat istilah yang ada pada huruf to dan sebagainya Juga kesalahan yang berlaku pada tanda bacaan Sama ada membaca kepada perubahan makna atau tidak Seperti Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah dari segi harakat pula salah Harakat baris Alhamdulillah dibaca baca Alhamdalillah Ataupun Macam-macam lah An'amta alaihim Dia baca An'amtu alaihim Misalnya ha, Itu nanti Amta um, um, tu engkau Kalau An'amtu um, um, tu saya Nima-nima yang telah saya berikan ha, Sudah pula An'am taalaihim dengan hikmah yang telah engkau berikan kepada mereka. Cerita Allahzi na'aa na'an an'am ta' alaihim. Maksudnya an'am ta yang telah engkau kurniakan kepada mereka. Kalau aku baca an'am tu yang telah saya berikan kepada mereka. Insyaallah mana ada ada ada salah kata tu? Am. Iya kena am bu dua. kalau tidak ditasdidkan baca biasa je. Iya ka. Bermana sinar matahari lah aku sembah. Sinar matahari lah yang aku minta pertolongan. Tanpa tashdip Iyaka Dia baca Iyaka Takde tashdip Jadi Maknanya dalam masyarakat Sinar matahari Yang lah sembah Sinar matahari lah Yang aku minta pertolongan. Jadi dia ada kesalahan yang fatal Yang berubah makna Yang silap-silap menjadi kafir pun Kalau sengaja Tahu dan sengaja lah Kalau tak tahu tu Lain cerita Mendapat dosa Sekiranya tidak belajar Satu kerana jahil salah Satu kerana tidak mahu belajar Kecuali masa tak sempat, masa Islam pagi masa Islam pagi Keteng hari dah meninggal ha, Itu lain cerita kalau ada masa yang cukup untuk belajar Tak belajar, salah, berdosa Sebab salah dan berdosa sebab tak belajar Kecuali duduk di gunung yang tidak ada Ulama-ulama tajua di situ Dia lautan ke, dia dekat mana ke Memang nak cari ulama tajua, tak ada di situ Dimaafkan Kesalahan-kesalahan ini hukumnya haram dan berdosa Hukumnya haram dan berdosa Pembaca-pembaca Al-Quran patut meninggalkannya jika kesalahan-kesalahan ini berlaku di dalam bacaan sembahyang Maka hukumnya sembahyang tidak sah Kalau berlaku dalam sembahyang Hukum sembahyang tidak sah Illa masha'allah Sabihis kan surah tu Innahu ya'lamul jahra wa mayakha Kan sebelum tu Illa Allah Kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Masha' tu yang diinginkan oleh Allah Dia baca Illa masha'allah Ilang alih masha' Masha' tu berjalan Masya itu berjalan kecuali Allah berjalan. Fa illa Masya syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma Kan ada. Hmm. Sebis. Sebelum tu apa? Tengah tengah nak ambil pun terupa. Ah, ni asyik. Wan yasir madzakir nafas saya sebut masha Allah. habis eh Tapi pasal pernah ada ya, tu kan ya, ambil tengah-tengah pun tak te lupa ah ha sannuqaribuka fala tansa illa ma syaa Allah ma sya mim alif mat asli duhugat kalau baca illa ma syaa Allah maknanya Allah berjalan ma sya tu berjalan buat salah satu huruf hilang satu huruf kan dah berubah makna jadi bahaya berdosa Allah ber, Allah berjalan jadi dia telah membaca sesuatu yang bukan al-Quran dalam solat berarti batal lah solat dia kerana menyebut sesuatu yang bukan al-Quran di dalam solat jadi sesiapa yang menyebutkan sesuatu perkataan yang bukan al-Quran dan doa di dalam solat maka batal lah solat dia nanti ada dalam bab solat kita baca Dia ada kaitan semua ilmu ni Maka tak sah Ini dinamakan kesalahan yang nyata kerana kesalahannya dapat dikesan oleh ahli-ahli membaca Al-Quran dan kaum muslim yang lain Kita duduk belakang tu pun dengar, Kalau orang tu baca salah kita akan tegur Kalau kita tak ada kemampuan nak tegur, tak ada yang tegur Kita kena memfarakah Tak sah semayang kita ikut dia Sebab dia dah batal, kita ikut lagi Kita pun batal Hah? Ha? Baca, walaupun, walaupun bacaan dalam surah Walaupun di dalam surah Kalau dia baca surah telah mengubah makna Berarti dia, dia tidak membaca surah Dia membaca sesuatu yang bukan Al-Quran Dalam semayang hmm. ha, Jadi nak jadi imam ni Kenapa kan? no. saya tak buat ni jadi imam ha? Kalau dia baca dia, tadi dia baca dia hmm. Tak hmm. boleh Dia nanti ada nanti Dalam fika uh, Siapa yang paling layak jadi imam Itu ada pembahasan khusus dalam fika Ada syarat-syarat Dalam mazhab syari Step by step Bahas tu kan Dekat sini bahan, Nanti lain-lain Tujuk boleh Okey Kesalahan-kesalahan yang kedua Ialah kesalahan tersembunyi. Ah ha, Ini yang orang tak tahu ni Kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan makna ha, Ini salah-salah yang tak ada Dia tak mengubah makna Seperti meninggalkan dengung Misalnya Haa kan Macam itulah Inna Allah Malai kata Inna Allah Dia tak baca Inna Allah Dia dengung masing-masing kan Dia kena baca dengung itu tak mau buang mana tak apa ataupun wa alhamdulillahi rabbil alamin rabb rabb tahkim rabb ini yang melayu paling telah tapi dia tak mau buang mana sebab dia ada satu satu hukum tajwid dipanggil tarqiq dengan tafkhim tarqiq ni tebal allah dengan allah jadi allah allah subhanahu wa taala baik pakistan. Pakistan, pakistan india kan allah jadi dia, dia sebut betul Allah, ijaan tu betul, tapi dia, tak, dia tidak mengamalkan hukum tashkim dia panggil, membaca dengan tebal aliflam Allah tu harus dibaca dengan tashkim, Allah penuh mulut Allah dengan Allah, Allah kan macam dikecilkan mulut kan, dia tak buka Allah, dia tak full Not full mouth, dia panggil full mouth ataupun tashkim begitu juga Rab, rab. kita apa? Rab, Rab, Rab, Teh Alhamdulillah, hi rabbil alami rab sepatunya rob perlu nak tazkirah rob Allahu akbar rob Allahu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun irji ila rabbike wadiyatam mardiyah ra ra ra ra ra tak beza lah tak boleh beza tak ni tak boleh tangkap dah 1 minit oh oh Alhamdulillah Rabbil Alamin Rab. kan? Rabbana oh, Rabbahu eh, Allahu Amin. Tepal. Pesan nak? Rabbiru oh. Rabbiru. Oh. Allahu Ra, oh. Ini memang orang tertentu <laughs> je boleh buat. Saya pergi belajar kat Tamburun 4 tahun tajur tak dapat tak dapat buat benda ni, tak dapat tak, tak, boleh, tak boleh nak tangkap dan sendiri pun tak boleh amal Jadi saya pergi sobeka, saya baca stau yang guru saya ni, Kari, kari Isaat, Kari Ayub Isaat ni Tengah dia pecah roh, ish, kenapa dia lain ni? Dia jadi imam setiap, setiap semang isyak dekat, dekat surau kita hmm? Dia baca, lepas tu dia ajar tajuan lain eh? ni Roh dia lain, lain, lain, lain boleh belajar dengan dia, tahkim bak roh -ra, pun, roh tahu Dan syarif sendiri pun kadang-kadang buat, kadang tak buat jadi Dia apa lagi? Warah pun sendiri pun kadang tak dapat bak -ra. dia Nanti kalau kau perasan orang setengah orang di tu dia sebut lain Itu itu, itu, itu dah betul Tapi dia tak mengubah mana, tak kisah Aku nak sempurna taftin Nanti ada bahagian khusus taftin raw Kemudian Kesalahan Tidak dapat menentukan kadar Harkat mat dengan tepat atau tidak dapat Membaca sifat itu dengan sempurna ha, dia Tadilah raw tadi tak tepat Kemudian harkat pun sepatutnya Uh, yang yang wajib enam harakat dia tak baca enam harakat dia baca mungkin sampai empat walallin tu untuk enam harakat wajib tapi dia tak buat kan tapi tak mengaruh main mana tak tak beresalah ke beresalah jadi, kurang... jadi dalam kitab ni dia kata bedah. bidah bidah, bidah, bagi, bagi, bidah bagi, sahabat, sahabat. Sahabat. ha kalau macam macam tadi harakat kelancan tu mashah dengan mashah tu dua dekat itu dah hilang itu nanti batal Maksudnya dia berubah mana ini macam contoh macam mat dia ada kan satu nanti pembahasan mat yang mat lazim kilmi dengan kemaji harfi tu itu kan wajib baca nak harakat nanti ada word mat wajiblah betul dengan mat a uh, mat wajib mun munfase dengan wajib muttasil di situ kan tiga hukum melanan Nanti ada yang lazim tu wajib Yang ni tak, tak wajib Dia kurang sikit kewajipan ni sebab dia khilaf ulama, ini tak ni tak wajib Jadi mungkin dia baca mak wajib tu tak cukup arkad Atau dia baca mak lazim tak cukup arkad Maka itu tidak sampai berdosa Kesalahan ini tidak sampai merosakkan semayang Namun demikian baca Quran patutlah meninggalkannya Kesalahan ini hukumnya makruh dan aib di sisi ahli-ahli baca al Quran Makruh Kerana bacaan semikian melenyakkan kesinaran bacaan Al-Quran ia dinamakan kesalahan yang tersembunyi kerana kesalahannya hanya dapat dikesan oleh Ahli-ahli para pembaca Al-Quran Tidak pada kaum musliman amnya Faham? Ustaz-ustaz juga tau Yang yang ahli tajuk yang mana yang tak puasal kan Bagi kesalahan Ok InsyaAllah dalam kau buka kandungan tu no? Buka surat kandungan tu no? Apa yang kita akan pelajari dalam tajuk Mula-mula Makhrash huruf Makhrash itu tempat keluar Nanti saya bahaslah tentang Atau dan nah, dalam mana kita makrah. Sama mana kita? Belum-belum belum lagi. Belum, belum, ya? belum. Kemudian kita akan bahas tentang sifat-sifat huruf. -sifat Kemudian kita akan bahas ilmu tajwid tu sendiri, idgham, ifazhah semua tu. Kemudian kita akan bahas yang keempat, waqaf dan ibtida'. Ini nak berhenti di mana, tak boleh berhenti di mana, senat berhenti di mana, makruh berhenti di mana, haram berhenti di mana, kafir kalau berhenti kafir muda innallaha salisus salasah ah allah tu tuhan yang ketiga daripada tuhan yang tiga kalau kita berhenti just baca tu a satu jadi kita dah salah macam meng mengeluarkan statement bahawa allah tu yang sebabkan dulu tu qaalal nasara berkata orang nasrani bahawa allah itu tuhan yang ketiga daripada tiga tuhan kita kena sebut dari mula tu yang kata tu orang nasrani kalau kita berhenti tu tiba-tiba kita baca inna kita, kita ambil dari tengah tu kan kalau so, kita buat mengatakan allah tu tiga tuhan yang ketiga daripada tiga Oh. bah. orang-orang orang Yahudi Uzair itu anak Allah dan berkata orang Nasrani Isa itu anak Allah. Kita berhenti kat berkata kita kata Allah, Uzair itu anak Allah. Siti. Kita tak ambil pada mula. Wa qalan, wa qalan, ya qalan Yahudi Uzairun ibn Uzairun ibn Allah. Kita tak ambil dari awal. Nanti kalau kita tahu sengaja kafir hukumnya. Kalau tak tahu jahil berasa Kemudian kita akan baca lepas tu yang kelima bab-bab yang yang khusus special dan tajwid. Nanti dia ada baca macam-macam yang pelik yang jarang-jarang kita dengar. Ismam, tashil, ah, imalah, apa lagi nanti saktah lah, dah sujud, sejuk tilawah. Nanti macam-macamlah. macam, -macam lah. Kita akan belajar yang benda-benda yang berkaitan dengan tajwid yang special-special sikit. Okey setakat tu pengenalan. Ada soalan? Minggu depan kita start makhraj huruf. keluar-keluar huruf. Sebelum tu kita kenal dulu dah. Sebelum tu kita kenal buruk dulu. Alib ada buku jenis. Ya ada buku jenis. Wau wow ada buku jenis. Afak lah. Wau wow, pun jenis. Oh, Wau wow, pun jenis. Ha. Kita belajar. Depan kita, kita. Belajar dulu Alib Atal tu. Belajar Alib Atal tu. Lepas tu kita masuk makhraj. Ok. InsyaAllah. Ha. Tak kata. Assalamualaikum. Ha. baca Quran bila-bila masa pun boleh kecuali di dalam tandas tak boleh kecuali di dalam keadaan junub haram dan makruh baca di tempat-tempat yang kotor pada had ini ah haram pada badan baca lafaz ha? lafaz baca tak boleh tak boleh baca kalau nak jadi jadikan diri ah ha? ah itu lain pembahasan lain ni kan meniatkan menjiatkan zikir atau doa boleh tapi kalau niat baca tak boleh Kecuali ada satu pendapat Imam Malik Mengatakan bagi perempuan Yang hafizah Yang takut hafalan dia terlupa Selama dia masa head Boleh membaca Hanya untuk memelihara hafalan dia saja, Tak boleh baca lebih-lebih Junuk sekejap je ya. Kita junuk mandi habislah Head ni masalah dia Dia lama kan Dia seminggu, dua minggu 15 hari paling lama Jadi 15 hari kalau dia tak boleh baca Quran Kan masalah tu nanti hafalan dia jadi dia boleh bagi yang perempuan yang menghafal Quran. Tapi kalau kita lelaki junub, mandilah nak menyekurah habis. <coughs> kita bacaan so, <coughs> baca so, tadi. Dengan dengan cara yang macam darurat ni <coughs> macam ni. Kalau kita baca salah. Kita kalau mengubah makna, haram dosa. Kalau tidak mengubah makna, magruh Oh, itu nanti dah makras Sabah-sabah. <coughs> Dalam makras kita akan sampai. <coughs> ha? Boleh? Kan kita tak apa nak ikut senang-senang <coughs> saja. Itu lah cara dia sebenarnya. Dengar orang baca ikut. Audio tu anggap macam orang bacalah. Itu sepatutnya kita hafal cara tu lagi baik. Tapi kena Sebaik-baiknya ada orang, orang perasa lah Sebab audio ni dia bisu Kau buat salah pun dia Dia, <laughs> dia kalau ustaz kalau, kalau, Kau ikut betul kau salah eh Haa kan kita mengikut tu ke waktu selepas tu kita baca. Kan? Senang, senang dalam dalam kita sambil dengar tu kita boleh ikut. ikut. Ha. Kalau kita yang kalau kita ikut tu sekejap, betul betul lah. Kalau waktu kita ikut tu salah dan kita, kalau kita tak tahu kesalahan tu nanti kita tak tahu salah tu dan jadi kita tak tahu lah. Lepas nanti yang kalau yang yang jadi browser tu salah tu bila kita dah kita dah tahu. Kita buat kesalahan kita kita biarkan tak ulang balik Ada dosa Kadang-kadang walaupun dah tahu Dia kena kesasul Itu buat salah Jadi apa kena buat Terlalu balik Ini tak ada dia biar je kan ha, Itu dosa ni Tak tahu kalau orang yang jahil memang tak tahu Dia baca salah Itu nanti dosa dia lain pulak ni. Terus sebab tak belajar jahil Ustaz juga Membaca quran boleh dengan merangkak-rangkak dapat dua pahala Walaupun kita tak boleh lagi, tak pandai lagi baca Al-Quran Tapi kita disunahkan, digalakkan untuk membaca quran Walaupun merangkak dan akan dapat pahala dua Pertama pahala baca, pertama pahala berusaha untuk baca Tapi lepas tu kena check lah dengan Ustaz ha, Tak boleh, Mana dia tak boleh depend on kita punya usaha seorang tu je tak boleh Kena juga buat benda tu dan kemudian bila masuk kelas tajuk nanti Boleh lah macam nak Tak turun check saya baca ni saya semalam tiba-tiba terhafal surah Al-Khafi terhafal. lah Terhafal Cuma-cuma tengok ha, Jadi dia baca lah Contoh kan Dia baca ustaz pun ni Oh up, ni salah Ni, ni, ni Sampai dah Ustaz tu akan ijazah Okey dia ni baca Dah betul lah Dah boleh jadi imam lah Tapi lepas tu dia ulangi kesalahan dia kah, iaitu, Itu dia tanggunghi ya tapi kalau dibaca tak betul, ustaz tu bagi tak apa, <tuk> yang boleh bacanya jangan takut. Ustaz tutup kena, dia pun kena. Dan seluruh duduk seduor makmum tu dia ngikut juga. Tapi makmum tu sah, apa? <tuk> yang tahu. Eh yang apa yang tak tahu, yang tahu tak ikut dengan muqaraqah. Dan <tuk> muqaraqah kepada imam. Nah, seketangan pina daripada orang tengok kita. boleh ikut pergerakan saja. Kan? Untuk mengelakkan fitnah kita boleh ikut pergerakan. Tapi kita sebenarnya tak ikut dia Kenapa tak dapat pahala tu jemaah? nanti ada, ada, ada hukum ni Dia ada mufarakah yang wajib Mufarakah yang makruh, mufarakah yang haram Mufarakah yang sunnah, mufarakah yang ubah Setiap mufarakah tu nanti akan ada dia punya, Ada yang dapat pahala, ada yang tak dapat pahala Lepas dalam fikiran tu mufarakah khusus Kenapa ha? nanti ada betul mufarakah? Kalau tak betul ni Memang ada mufarakah Kita kena mufarakah lah nanti nanti nanti ada pula ada pula nanti dia punya apa pengecualian dia ikut hukum kalau kita lebih terer satu huruf daripada orang tu tak sah kita ikut dia semalam ha apa sembahyang pun kita telah kita memperagalah tu ya bila jadi macam tu. Sebab bukan berarti kita orang yang tu aku, aku terbaik aku boleh jadi imam imamlah mana-mana pun tapi untuk mengetahui dia tu betul tak betul, kita lebih baik hmm. pun siapa boleh tahu Jadi yang kita macam ni dah memang rapat kenal Contoh hmm. dia untuk benda tu dihukum dia macam ki dah rapat kenal Tiba-tiba kita dorang beri safar nak jadi imam seorang tu, kita kan dorang je Kau ni? Ha kau orang yang jadi imam seorang, kau orang kita, kalang -kalang, apa yang jadi imam, kau tak salah kan? Kita tahu dah kita level sama, sama kita belajar kan? Ha itu apply lah pun kat situ Tapi kalau setiap umum kita datang tempat orang kita, orang tahu kan dia ni teriaga Dia ni minta kita lebih hebat lebih, lebih ketika Bukan masalah hebat tak hebat, maknanya kalau kita baca yang lebih betul pula orang tu Dan kita tahu dia ni baca tak betul, kita kena jadi imam, tak sah kita dia Kecuali kalau macam imam merotik Imam merotik tu imam yang telah dilantik, jadi imam di surau atau masjid tu nah, Kita tak boleh, eh hey, imam baca tak betul, aku kena jadi imam dia tak boleh Tapi dulu masa kita jadi makmum tu, kita dengar, ulama' dia punya bacaan tu dah fatal Dah menyebabkan batal solat, kita kena memperakah Kalau kita tak memperakah, kita pun batal solat kita kena buat tinaikan sini, lepas tu jangan datang Ataupun dengan sebaik-baik lagi kan? Approach imam tu Ataupun approach orang yang boleh Approach imam tu untuk betulkan bacaan dia Kadang-kadang kita sendiri Muda, imam tu dah tua, kita nak approach dia Kan, kau satu lah nak tunggu aku Aku dah jadi imam 20 tahun Maksudnya, kita tak? Ya ke? Hubungnya 20 tahun, dah salah Jadi nak approach orang tak boleh kan Kerana orang orang marah, jadi kita cari jalan lah ni jalan tu bagi orang mana yang dia dengar cakap misalnya dengan imam imam surau kita misalnya dengan bacaan tak betul kita nak tegur pun jadi yang gaduh carilah orang yang mana dia ni dengar cakap dia approach orang tu bagi tahu dekat dia insya-Allah dia betul kan bila nanti buat bahaya tu. Ha, tapi insya Allah lah kalau imam kerajaan masjid itu semua dah yang test tu masalah dia masalah surau di surau-surau yang yang di, di, bawah, di luar bawah kawalan kerajaan ni ha, itu nanti kan nanti sini dan orang tu betul kampung aku pengaruh kat situ keadaan di sini seketika dia nak jadi ide nak jadi imam punya kerja tu ada kan baca kampung ni kita ada soalan ni itu bergantung kepada kesalahan-kesalahan tu tadilah kalau kesalahan kesalahan yang jali tak boleh walaupun orang Melayu tak boleh buat tapi dia dia bukan semua orang Melayu tak boleh buat. Orang Itali boleh buat. Boleh diusahakan benda tu. benda tu. Tapi kalau kesalahan yang depa tu kesalahan yang khafi, tak salah makruh Mungkin yang dimasukkan khafi tu ke? <Puh>. Jali tak boleh. Memang kena Ha, lagi Adab-adab Al-Quran Baca Al-Quran Ambil wudhu itu, Tak tak tak ada wudhu, tak boleh pegang Tak boleh sentuh Al-Quran Tak boleh sentuh Al-Quran Tak boleh menyentuh Tafsir yang mana Tafs, Al-Quran itu lebih daripada Tafsirnya sendiri, lebih 50% tak boleh Membawa pun tak boleh Memegang pun tak boleh kecuali membawa al-Quran di dalam beg atau kotak yang mana barang lain lebih daripada Quran dengan niat membawa barang. Boleh. Sampai wuduk. Kemudian masa nak baca itulah duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal ke terbaik menghadap kiblat, meletakkan Quran tinggi dan Quran itu di, di sebaik-baiknya kalau disimpan diletak melebihi kemuliaan kita. Simpan Quran tu ni. Hmm. Patutnya kena letak tinggi lagi pada kemaluan ni. Hmm. Bombar rak terlalu tinggi ni kat rumah. Itu pun tak bagul dia bawah-bawahlah tinggi. Ya. Mestilah orang kat masjid besi tu letak pan dia. Betul tak? Jadi nampak macam bersih. Letak, bawa. letak apa? Ya, lehal ni. Kat seberang tu kan letak koranlah kan. itu kan kemaluan kita dah lebih tinggi berdekatan. Kurang ada Kalau saudara kita tu je, tentu je dah dia dah lepak. Makhluk eh apa-apa yang bersantung bersatu Dengan Quran dianggap Al-Quran Termasuklah Ketika kita on line, Tiba-tiba ini ada keluar kat skrin Dia menjadi Quran Tak ada wudhu tak boleh Itu yang saya saya dengar Saya baca lah hukum terbaru Bila off tak apa Makaian macam biasa lah Buka orang Haa <coughs> dia nanti Dia tak macam semayang lah. Tak perlu, tak perlu Tak perlu tutup semua macam semayang tu Maksudnya, di aurat dia sini dia, dia nanti ada aurat untuk diri sendiri kan Korang dia juga Daripada pusat sampai letut lah. Pakai tu dah okey lah Tapi kalau dia, dia tibian macam tibian Dan tibian tu penuh lah Kalau nak adab-adab baca Quran Baca tibian, Mana awam ni At-Tibyān fi Haml al-Qur'ān min Nawawi. Ada. Ya, tak ada. Oh, Kau masuk dekat betul. Eh, At-Tibyān fi Haml al-Qur'ān min ni kitab. Kitab tu cerita tentang Quran saja. Adab-adab baca dia, sejarah dia, bila-bila ulama dan topik semua. Terjemah majlis boleh tak? At-Tibyān. Masih ada? Ada, dia ada. Ceritanya tu kemana oi mana mau vine ke tak kalau boleh baca kitab Imam baca lah ada peluang dapat baca kitab Imam Nawawi yang dah Baca lah dengan baca kitab tu saja kau akan dapat berkat Imam Nawawi hari salihin azkar tibian dalam majmuk tu tak ya nanti dulu kan majmuk raudah tu downloadlah dalam maktabah Al-Taufiqiyah Al-Maktabah Al Al-Taufiqiyah Penuh dalam kitab-kitab PDF, komen Ha? Ha? Nah, Arak lah ha? Yang terjemah tak dia? Masalah ajar besar ke apa ke? Cakap tu ada soalan? InsyaAllah minggu depan kita terus start makhraj eh, Kita tahu dah, kita start Alib Batal sikit Saya cakap pengetahuan tentang Alib Wawiyah ni ada masalah sikit tu ni Ramai hmm. orang tak tahu tentang Alib Wawiyah ni eski betul kita masuk makras tu di depan. Kemudian kita akan buat praktikal lah seorang-seorang kena baca. nak <coughs> check lah kan kat mana salah dia. Ye <coughs> nanti habis bahasa ni dah habis bab. Habis buat semua nanti kan nak buat saya buat satu progress dia panggil ijrah baca bismillahirrahmanir ba tu apa hukum dia makhraj dekat mana sifat dia apa sin tu nanti apa sifat dia apa cara dia mim tu apa sifat dia kena jelaskan sesuatu jadi hukum tadi yang ada kat dalam bismillah atau apa al fatihah ke so surah pendek saya pergi seorang-seorang kena baca dan terang kan itu bukti menunjukkan dia fahamlah saja ha, ya baca dia tengok ni kan Baca kan saya qulusufah sin so, tu makhraj dia kat mana apa sifat dia ya tu apa makhraj dia sifat dekat mana Tu ada apa hukum tajik yang ada di situ Kalau ada-ada tak ada sudah Kalau ada hukum dia Macam mana nak baca? Berapa makarat? Berapa, berapa, berapa, berapa panjang? Pendek ke apa? Semua orang kena eh Jangan lari eh <laughs> <laughs> <laughs> Tapi itu last sekali dah habis Nanti lah Jadi Nanti di di semanya semanya nanti Contoh-contoh kan dia bagi banyak contoh tu nah, Kita belajar sebut contoh je lah InsyaAllah InsyaAllah <laughs> Kajian ini praktikal tak ada lain nak lah teori dan praktikal tak ada praktikal kau belajarlah bertahun-tahun tak pernah terjun dalam kolam renang belajar PhD swimming tenggelamlah okay. teori memang tajwid dengan bacaan dia orang tu dia orang belajar dia orang belajar dia orang belajar dia orang belajar